Великото всемирно братство Има на Земята една ложа от учени, които се събират да разискват разни научни въпроси само един път в годината. Тези посветени хора знаят за Земята, за нейното минало и настояще, много повече от всички съвременни учени, представители на официалната наука. що се отнася до бъдещето на Земята и те не го знаят положително, и те правят предположения за него. Освен тази ложа от посветени на Земята, има на Слънцето друга една ложа от велики посветени, които знаят положително не само миналото на нашата планета, но и нейното бъдеще. Но и едната и другата ложи са само органи на ония велик всемирен организъм от съвършенни, високо напреднали същества, които образуват великото всемирно братство. Тези съвършенни същества са несравнено по-напреднали и от най-гениалните човеци на Земята, защото са излезли много по-рано от хората, от първото начало. Всички те са минали по известен път на развитие, под ръководството на Божия Дух и са достигнали до тази степен на развой, на която сега се намират. И когато ние говорим за великото всемирно братство, подразбираме унази иерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия космос. Те го направляват, защото сами са взели участие в неговото създаване под прямото ръководство на Великия Божий Дух. И като се има предвид разумното устройство на цялата Вселена, с всичките нейни галактични системи, с всичките и безброй слънца и планети, като се има предвид дори само онази висша механика и техническо съвършенство, с които Земята е устроена, може да се съди какъв мощен ум, какъв мощен дух са имали тези гениални творци, които са работили за осъществяване божествения план на мирозданието. Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една иерархична стълба, в едно органично чиноначалие, чието степени са познати под следните имена. Серафими, братя на любовта. Херовими, Братя на хармонията. Престоли. Братя на волята. Господства. Братя на интелигентността и радостта. Сили. Братя на движението и растенето. Власти. Братя на външните форми и изкуствата. Началства. Братя на времето, състоянието и такта. Архангели. Братя на огъня и топлината. Ангели. Носители на живота и растителността. Последният десетичин ще заемат напредналите човешки души. Всички в купом представят великия космичен човек. Дейността на тези същества е така хармонично разпределена, че всяко от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите на великия миров организъм, който включва в себе си всички слънчеви системи. А според нас има три вида слънчеви системи. Първите, които са органи на цели звездни вселени, образуват материалния, физическия свят, изтъкан от най-плътната материя, макар и тя да е на степени. Вторите са направени от по-финна материя, от материята на духовният мир и спадат към ангелския свят. Третият вид слънчеви системи образуват в своята съвкупност божествения свят и са направени от най-финната, най-висша материя. И небето, за което се говори в свещенните писания... Не е ония син свод над нас, зад който се губи мировото пространство и на който светят нощно време звездите. Небето е организирано от висши същества, от велики души и за това то е велико в своите действия. Ангелите, които населяват небето, са велики души, които постоянно изпращат светлината си по целия свят. Енергията на тяхната мощна мисъл се разпределя из целия космос и движи като колективна сила всичко в света. Не мислете, че ангелите са някакви невеществени същества, някакви призрачни духове. Те са същества, чието тела са високо организирани, образувани от чиста, лъчиста материя. Един ангел може така да владее тялото си, че да става видим и невидим. Той може свободно да пътува в безпределното пространство, със скорост много по-голяма от тази на светлината. Той може да преброди цели слънчеви системи, цели звездни, вселени. Ангелите също се намират на разни степени на развитие, но те се делят изобщо на две велики царства. Тези от по-високото царство рядко слизат на земята, а принадлежащите към по-долното царство слизат по-често, да помагат за духовното повдигане на хората. Тези велики братя на човечеството са произлезли все от човешката раса, но са минали по свой път на развитие милиарди години преди земния човек, при условия много по-благоприятни, които са използвали разумно. И ако животът на човечеството върви по известен план, ако на земята процъфтяват култури с техните науки, религии и изкуства, ако хората имат един вечен стремеж към развитие и съвършенство, това се дължи на тия разумни същества, които са тясно свързани с хората и постоянно работят и се грижат за тях. От техните сърца блика любов, радост и живот. И благодарение на този техен импулс хората живеят и се стремят. Тяхното желание е човечеството да добие унази светлина, която те имат, унази свобода, на която те се радват. Те искат да научат човеците да живеят съобразно с уния велики закони, по които те живеят. А те прилагат най-разумните закони в света. Те водят най-чистия и възвишен живот, живот на абсолютно безкористие. В своята велика самоотверженост тия любящи служители на Бога сами слизат на Земята в човешки форми, за да помагат на хората. Те постоянно изпращат свои посланници на Земята в една или друга форма. Всички гении на човечеството, всички велики хора, светии, адепти, всички учени, писатели, държавници, които спомагат за развитието на човечеството в едно или друго направление – са всеслужители на великото всемирно братство. Той избира и сред човечеството най-напреднаните души и ги подготвя за духовна работа сред техните братя. В съвременното човечество има хора, които притежават по-тънки духовни сили, които имат по-финно устройство. Те се отличават с високо организирани пластични тела, защото водят абсолютно чист и свят живот. Тяхното изключително развитие тъкмо. Ги прави годни да бъдат духовни помагачи на човечеството. Най-високо напредналите измежду тях са завършили своето развитие на Земята и имат обширни познания. Те знаят много неща от онази положителна, абсолютна, божествена наука, която е съществувала още от създаването на света. Много от тях живеят на Земята с хиляди години. Минали през процеса на Възкресението, за тях не съществува нито смърт, нито прераждане. Тези човеци, наречени Синове Божии, в чието духове и души Бог живее, които са свързани с целият разумен свят, с всички напреднали същества във всички слънчеви системи, са у именно Велики души, учители на човечеството които са достигнали най-високите прояви в мисъл и дело, във всички направления. Те са уния мощни духове, които явно или скрито за нас подтикват човечеството напред. Зад всяка духовна дейност на земята, зад всяка духовна проява стоят тези братя. Зад всеки велик човек, зад всеки велик поет, музикант или художник стоят пак защото, за да се прояви един гениален човек на Земята, трябва хиляди гениални души да се обединят и да се изразят чрез Него. За да се прояви един учител, трябва всички разумни души да се обединят в Него. Що е Христос? Христос е колективен дух. Той е сбор от всички синове Божии, чието души и сърца бликат от любов и живот, всички синове Божии съединени в едно, всички разумни души, които живеят в божествено единение, това е Христос. В този смисъл Той е глава на Великото Всемирно Братство. И звездата, за която се говори в Евангелието, че се явила при раждането на Христа, е била нещо живо. Тя е представлявала сбор от живи същества, слезли отгоре, за да оповестят идването на Христа. Ала само тримата мъдреци от изток, велики посветени, видяха и познаха тази звезда, а тия трима мъдреци бяха също служители на Великото Всемирно Братство. И така, помнете, единствената велика общност, която сега съществува в света, това е Великото Всемирно Братство. Уния членове от Великото Всемирно Братство, които ръководят развитието на човечеството и го водят към светли бъднини, не образуват никакво видимо за хората общество или организация. Те съставляват един жив колективитет, една разумна общност, съществуваща извън покварените условия, сред които хората живеят. И за това е смешно да се говори, че седалището на това братство е тук или там, сред този или онзи народ. Всички тия велики братя, които работят в духовните сфери на земята, са от седем иерархии,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 Те внасят онази свобода, която прави човешкият дух, човешката душа, човешкият ум и сърце, свободни, свободни в пълния смисъл на думата. Други се наричат братя на справедливостта. Те носят правда на човечеството и се разпореждат с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Пети се наричат братя на добродетелта, шести, братя на красотата и най-после идват уния, които носят името и еховисти. Това обаче не са същинските имена на тези братя. Аз не мога да ги произнеса, защото те са свещени. Тези братя не са така обикновени, както хората си мислят. Всеки един от тях може да вдигне земята на ръката си и да я метне като топка в пространството. А те могат да направят това, защото зад тях Стои нещо още по-мощно, по-велико, на което те са служители. И когато някои мислят, че могат да се противопоставят на тези братя, това показва, че те не разбират дълбокия смисъл, който се съдържа в понятието «бял брат». Ако е въпрос за сила, тия братя разполагат с най-мощната сила. Те така добре познават функциите на човешкия мозък, че в един ден могат да приспят цялото човечество. Какво представляват и най-мощните съвременни уръдия пред силата на тези велики братя? Ала те не искат да си служат с крути мерки, те оставят хората сами да опитат нещата, макар сената на хиляди страдания, защото само страданията са в сила да ги облагородят и изправят. И хората ще разберат един ден, че в света има една велика правова държава, чието граждани, синовете Божии, са най-разумните същества, които живеят според Божия закон и вършат неговата воля. Няма да остане народ в света, който да ни изпита силата и могъществото на тази правова държава. Но ако днес хората не вървят в правия път, причината е че в противовес на великото бяло братство работи една друга ложа от интелигентни същества, които не са разбрали дълбокия смисъл на живота и имат диаметрално противоположни разбирания за него. Те образуват така нареченото черно братство. Черното братство е една иерархия от същества, които заемат различни степени в зависимост от тяхната интелигентност. За да дам една ясна представа за тяхната функция, ще кажа, че докато Бялото братство работи в клоните и цветовете на живота и по методите на клоните и цветовете, Черното работи в корените на живота. Докато Бялото братство работи в главата и гърдите на космичният човек, Черното братство работи в стомаха, в черния дроб и в червата. Бялото братство следователно е свързано с положителните сили, с доброто, а черното братство с отрицателните сили, с злото в най-широк смисъл на думата. И едните, и другите сили обаче са нужни за сега, за проявата на живота. Службата им е строго разпределена. Освен тези две школи, има една трета школа. Школата на великите учители, които са от по-висока иерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните и на другите за своите велики цели, но не спадат нито към едната, нито към другата школа. Те са уния велики учители на всемирното братство, които направляват целия космос и които след завършване на всяка еволюция Създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм. Под ръководството на техния мощен дух са слезли някога от високите върхове на битието, уния възвишени духове, които са създали слънчевите системи, в това число и нашата. Те са създали и устроили първичната космична земя, някогашният рай. На тази космична земя и до сега живеят уния съвършенни прачовеци, които са завършили своето развитие. Те са великите предци на човечеството. Тези творци на миналото, тези велики предци и днес пак слизат на нашата земя и те ще я превърнат в рай. С тях ще дойдат и уния 144 000 души, за които се говори в Откровението и между които има представители от всички народи на миналото и настоящето. Ще дойдат всички светии, адепти и учители от памти века. Те ще впрегнат с мощния си дух всички пробудени души от тях краища на земята и всички купно ще въведат истински ред и порядък в света. След свършване на своята работа, те ще се оттеглят и ще оставят човеците да живеят и да работят при новите условия. Така ще се възстанови съобщението между видимия и невидимия свят. Така е работило, работи и ще работи великото всемирно братство в света. И то ще работи до тогава, докато единната любов, единната мъдрост и единната истина обхванат цялото битие. Тогава всяко дихание ще хвали Бога в свещен мир и хармония.